Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs, parlarem de la presentació del llibre que tindrà lloc aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca de Palafrugell, al darrer crit a càrrec de Jordi Serra Majoral, l'autor que és professor, a més a més d'escriptor, i el qual doncs, tenim el ple de saludar a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Jordi. Bon dia.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 un, diguem, de la comunitat musulmana i l'altre de la comunitat, diguem, cristiana, per dir alguna manera, si no culturalment que col·laboren, que són amics i que juntament fan, o conjuntament fan aquest descobriment, no? fan aquest procés. Uh -huh. No sé si aquesta tria també d'aquests doncs, dos personatges és, és casual o també busques doncs, reivindicar, fer alguna espècie doncs, de reivindicació amb, amb aquest llibre i amb, aquesta, amb aquest treball conjunt, en aquest cas que fan doncs, aquests dos personatges, l'amint i en Joan.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 Doncs perfecte, la gent que ens estigui escoltant segurament poder no sabiu que, que hi assistirien totes aquestes persones també perquè donc a l'agenda cultural no sortia i per tant donc mira també teniu aquest aquest a· licient donc per, per assistir a aquesta a aquesta presentació d'aquest llibre d'aquesta tarda el de Rickcrit avui n parlat amb en Jordi Serra Majoral l'autor d'aquest llibre el qual doncs agrríem que ens aagitté i no sé si vols afegin alguna cosa més i, i si no donc ens convidaríem ja amb aquesta